Бо в нас так багато ще не початої свіжини. Бо жінка наша тепер вийде вперше на всесвітній кін. Бо жінка наша потрапляє в найщасливіший збіг обставин. Бо жінку нашу виведе на цей кін не якась там подагрична рука минулого, а міцна, упевнена рука великого сьогодні. е ге ге, -ге. Оце вже ви договорились Вражено й зраділо, ніби впіймавши на гарячому вчинкові Погрожує пальцем високий Оце договорились, це ж не що інше, як відверте месіанство Ні, це не що інше, як ті ж об'єктивність і віра А ваш закид не що інше, як, даруйте на слові, закляклий формалізм Іноді це ще називається «боятися власної тіні». Бо знову ж таки, це у вас паніка. Бо за подібною методою, чого доброго і українізацію можна легко пошити в месіанство. Бо ж, говоривши нарешті серйозно, за яке месіанство тут може бути мова, коли моє твердження цілком ясно виходить із соціальних засад – коли це неминуче, як наслідок, перш за все, соціального відродження, коли це іде буде йти за вимогами соціальної перебудови Так от, на засадах цієї перебудови з'явиться і психологічно перебудована жінка З'явиться найпомітнішою якраз у нас Жінка, що не буде свідомо розцяцькованою річчю що не буде сама приховувати своїх здорових біологічних потреб та робити за них якусь хоробливо пікантну подію, жінка, що сміливо вступить в коло найширших інтересів, що достойно посяде рівне з усіма суспільне місце, вона вже йде. І що швидше хочемо ми побачити її в себе. Отбайливіше мусимо ставитись до жінки взагалі. Мусимо, звичайно, якнайбільше шанувати її. Не отим галантним прислужуванням, а здоровою простою шанобою, що не принижує. Звичайно, цим я не сказав нічого нового, але якраз це мусимо завжди і скрізь говорити і робити. Мусимо виховувати тільки таку повагу до жінки, повагу до друга, коханки і матері. Все це прекрасно, все це чудово, але якраз щодо материнства, то в тому дальшому чи ближчому майбутньому, про яке ви говорите, справа стоятиме либонь трохи інакше, трохи простіше. Я навіть сказав би «вульгарніше» особливо якщо мати на увазі тодішню широку громадськість жінки та вже теперішню її широку прихильність до оперативних засобів. Нічого подібного. От ви ви справді вульгаризуєте. Ви забуваєте за основне, залежність від обставин, залежність від буття. Адже прикладом у наших умовах жінка ще дуже потерпає, бо раз у раз зазнає болючої боротьби між почуттям материнства і почуттям самозаховання. Адже в ній, у жінці, в найбільшій, найвідповідальнішій мірі закладено оте істотне, невблаганне стремління, що рано чи пізно наказує давати комусь нове життя. Але в наших умовах, повторюю, її ще часто лякає всебічна залежність. Якраз тоді, коли поборовши залежність, прийде нова жінка, якраз тоді основою взаємин повстане краса народження, краса материнства. Якраз тоді, коли не буде рабів ні власного самодурства, ні самодурства інших, коли люди справді поважатимуть людей за те, що вони люди, коли настане велика культура щирості і свідомості, тоді жінка стоятиме у всій своїй непохитній, величній красі, як мати. Пардон, в якій країні має це статися? Та хоча б на Україні.